Для монастиря отців Васильян в селі Рукомиш біля Бучача створює кам'яну фігуру святого Онуфрія. 1761 рік Іоанн Георгій Пінзель, очевидно, в кінці року помирає. Ще у вересні він отримує кошти за вівтарики в монастирисках. 24 жовтня 1762 року вдовиця Єлизавета Пінзльова виходить втретє заміж за Йоанна Беренсдорфа. Виявлені у середині 90-х років 20-го століття на антикварному ринку в Мюнхені і закуплені для баварського музею 8 бацетті Пінзеля. Можуть свідчити про те, що вона, виїхавши з чоловіком за кордон, вивезла разом із синами частково і майстерню-маєстра. Підготував Борис Возницький. Дев'ята книжка відомої української письменниці Євгенії Кононенко занурює читача в інтригу, початок якої – середина 18 століття. Таємничий скульптор Йоан Георг Пінзель і його містична творчість надихають не лише справжніх поціновувачів мистецтва, а й тих мисливців за великими грішми, котрі добре розуміються на унікальних творах минулого. Саме з такими знавцями та їх добре продуманими діями, мета яких – вивести з України її художні скарби, зустрічаємось у цьому історико-містичному детективі. Зацікавлений читач, прочитавши роман і наукові додатки, напевне згадає Кот та Вінчі. Та мистецькі долі – Реальні постаті і сучасні події, що відбувалися у Львові та Бучачі, додають значно більшої напруженості усім інтригам книги. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала? Світлана Дмитренко Звукорежисер Людмила Корчик Київ, 2009 рік